От хіміки ви з валькою. От бандити. Хитрюгі вредні. Ради Бога, Анеточку, заспокойся. Не товчи мене кулачками, дай припаркувати машину. На вулиці в під'їзді журба зберігав такий незворушний вигляд, що Антуанета знову занепокоїлась. Марко, що ти задумав? Я нічого не тут правда, нічого. «Але ти так загадково посміхаєшся, що...» «Ні, це не просто так. Це щось значить. Признавайся». «Від тебе неможливо нічого приховати, мала». «Ну, придумав. Ну, щось значить. Прийдеш додому – побачиш». Переступивши поріг, Антонетта озирнулась. «Від цього журби можна чекати чого завгодно». Коли у нього такі очі, це значить, що вдома щось змінилося. Вона не то, щоб звикла до цих змін, а була готовою і перестала опиратись його спробам, спершу обережним і делікатним, а надалі все активнішим і радикальнішим змінити її життя. Поки що у зовнішніх проявах. Це перетворилось навіть, «На гру для дорослих! Вгадай, що змінилося!» Або «Знайди десять відмінностей!» І страшенно тішила Марка. «Сміливіше, Летосю, не, не бійся! Він не кусається!» Підсміювався Маркіян. «А я боюся! Хто тебе знає? Раптом ти кота приніс, крокодила чи тигра? І він зараз стрибне мені на плечі. Ти такий журба небезпечний!» Так, я такий. Радо погодився небезпечний, підступний, загадковий, багатий на ідеї, вигадки і швидкий на їх утілення журба. Анета оглянула спершу кухню. Все начебто залишилось так, як було учора. Не по-старому, а саме як учора. Від старої кухні залишилося тільки плита і меблі. Старий холодильник опинився у сусідів з четвертого поверху, а його місце зайняв електролюкс, ледве не до стелі. На столі було більше нікуди поставити, а влаштувалася мікрохвильова піч. Користуватись якою Анета вже майже навчилася. Холодно, Нетусю, хитро зирнув правим оком журба. Антуанетта подалася у кімнату. Тепер тепліше. Анета обвела поглядом кімнату. На місці старого електрона посміхався яскравим кольоровим оком новісінький шарп. А пенсіонер львівського виробництва спочивав собі на шафі, повернувшись під сліпуватим екраном, кінескоп якого вже відслужив усі терміни до стіни. «Марку, Марчику, який ти молодець! Але навіщо?» – завела старої пісні. Саме з цього дурноватого і непотрібного запитання розпочинала кожен раунд бійки за вдосконалення домашньої техніки і покращення інтер'єру помешкання. «Навіщо?» «Бо так, щоб дивитись. Раптом ти знову підеш до батьків і покинеш мене одного». Журба відповів по філософськи «Як пояснити жінці, навіщо потрібен новий телевізор?» «Щоб дивитися». Навіщо взагалі потрібен телевізор? Щоб дивитися, щоб марнувати дорогий час, або для того, щоб відпочивати після роботи. Це вже як кому? А якщо вже марнувати дорогий час, то принаймні без шкоди для здоров'я і з максимальною мірою задоволення, щоб і колір нормальний, і звук не шипів, не мав усі кобри разом, і зображення по екрану не бігало, як Том за Джері. І снігом не вкривало пляжі Сен-Тропе. Коли ж ти встиг? А це вже питання техніки. Власне, посміхнувся Маркіян, вибрав я його ще тиждень тому, в тому ж магазині, що й холодильник, але не хотів нести додому всі подарунки зразу. Маркіяне, у мене виникло ще одне запитання. Проморкотіла Антуанета у своїй улюбленій позі. Голова на грудях, обличчя між гудзиками сорочки, руки довкола стрункого, як на його вік стану.